Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за вашу підтримку цього та інших українськомовних каналів Дякую за ваші вподобайки, підписки, за ваші коментарі та поширення Української має бути більше Ден Сімманс. Передмова Коли я був маленьким, наша сім'я часто переїздила. А переїзд завжди пов'язаний із клопотами, скільки б тобі не було років. Щоразу слід шукати нового лікаря, нового стоматолога, нову улюблену бакалію і, звичайно ж, нового перукаря. Коли мені було вісім, ми перебралися до Брімфілда. Маленьке містечко у штаті Ліноїс, менше тисячі жителів, лишень один магазин, один лікар, одна школа, але при цьому дві перукарні. Пам'ятаю, мама взяла і відвела нас з братом у першу ліпшу, а це виявилася не та перукарня». Пам'ятаю, на підвіконні стояв висохлий кактус і валялися до хлімухи. Пам'ятаю, всередині було темно, пахло затхлістю, старим потом і жувальним тютюном, а дзеркала на стінах не відбивали, аначе поглинали світло. Пам'ятаю, ми увійшли, а в різні боки, немов таргани, кинулися якісь незрозумілі люди похилого віку у фартухах і халатах пам'ятаю як здивувались нашому приходу літні перукарі того дня підстригли мене а не вейна підстригли просто жахливо я три тижні не знімав скаутський капелюх ні на вулиці ні у приміщенні мама потім дізналася що справжня перукарня Розташовувалася далі по вулиці за квартал, а у ту, куди ми забрали помилково, не ходив ніхто. Там іноді сиділи старі фермери, але всі вони були лисі, або взагалі ніколи не відвідували перукаря. Цікаве у цій історії ось що. У кожному місті, куди мене потім заносило, я зустрічав точно таку саму перукарню, ну або дуже схожу. У Чикаго така цирульня тулилася на безіменній бічній вулиці поруч із Кілдер-Авеню. В Індіанаполісі через квартал від пам'ятника солдатам і матросам. У Філадельфії на Джермантаун-Авеню через дорогу від старовинного особняка під назвою Грамблторп, у якому водилися привиди. У Калькуті, а там взагалі всіх стрижуть і гулять вуличні цирульники. Справи вони зазвичай ведуть просто на бруківці, а клієнтів саджають у канаву. Також ось у Калькуті така перукарня ховалася під баньяном неподалік Чоурінгі Роуд. Той баньян неймовірно розрісся. Говорять, що йому не одна сотня років. У Колорадо, де я зараз живу, вона розташовується на Мейнстріт між Третьою і Четвертою авеню. Це, звісно ж, інша цирульня. Вона просто, ну, загалом, така сама. Подивіться на всі боки. «Ви обов'язково знайдете її у своєму місці. Ви там ніколи не стрижетеся. Ніхто із ваших друзів і знайомих там не стрижеться. Ціни, виставлені у вітрині, не змінювалися вже років десять, якщо не сто. Але розпитайте у місцевих. Вони похитають головами, немов пригадуючи недавній сон, і додадуть у відповідь. «А, ну так, вона завжди була там. І цей перукар там завжди працював? Не знаю. По-моєму, останнім часом ніхто до нього не ходить. Цікаво, як він зводить кінці із кінцями?» «Давайте, наберіться хоробрості і зайдіть всередину. Не звертайте уваги на муміфікований кактус і дохлих мух на підвіконні». Не звертайте увагу на людей похилого віку, які, щойно ви зайдете, вибіжать через задні двері. Спробуйте там підстригтися чи поголитись. Ну як? Злякалися? Поголитися і постригтися лише за два укуси. На вулиці, біля дверей, стікає вниз по спіралі кривава цівка. Зупиняюсь біля входу у цирульню. Абсолютно звичайна цирульня, нічого видатного. У вас у місті, напевно, є точно така. Біля входу, на традиційній жердині-вивісці, закручується вниз червоно-біла спіраль. На великій вітрині красується обшарпаний напис – Золота фарба облупилася від часу. У наші дні дорогі салони зазвичай називають іменами власників, а мережеві перукарні у торгових центрах просто пускаються берега. Як тільки не називаються. Волосся-пед, мисливці за головами, на волосині від стрижки, косарка та іще мільйон таких самих нудотних назв. А о сім'ї цієї цирульні ви одразу ж забудете. І не випадково. Тут не пропонують стильних зачісок чи стрижок у стилі унісекс. Якщо голова брудна, так і пострижуть, і мити шампунем вас ніхто не буде. У мережевій перукарні за стрижку ви платите від 15 до 30 доларів, а тут ціни не змінюються уже років 10, а то й більше. Кожному потенційному клієнту із першого погляду зрозуміло, таких цін не буває, адже на такий дохід просто неможливо прожити. А ніхто й не намагається, і потенційні клієнти – Зазвичай успішно йдуть геть, їх все бентежить. Ціни надто низькі, у залі темно, Саме місце надто запорошене, заплюжене і стародавнє. Таке ж давнє, як і нечисленні старі відвідувачі, Які мовчки на вас витріщаються. У задушливому повітрі тут витає дивна напруга, Майже загроза. Біля входу я на мить зупиняюся і вдивляюся у вітрину. Там відбивається вулиця і неясний чоловічий силует, схожий на примарну тінь. Це я сам. Що всередині? розгледіти важко. Треба підійти ближче і притулитися до самого скла. Жалюзі опущені але між ними лишається маленька щілинка. Дивитися особливо немає на що. На запорошеному підвіконні вишикувалися в ряд три висохлі кактуси, валяються дохлі мухи. Із мороку проступають два старомодних крісла. Нині таких вже не роблять. Чорна шкіра, біла емаль, високий підголівник. Уздовж стіни стоять шість порожніх жорстких стільці і два столи, завалені старими журналами з порваними обкладинками, або й взагалі без них. На стінах висять зеркала, але жодного додаткового світла вони не дають. Складається враження, що довга вузька кімната і сама всього лиш... Неясний образ у потемнілому від часу склі Біля шкіряного крісла стоїть чоловік Як і я сам, він радше схожий на тінь, а не на людину Ніби чекає мене Він справді на мене чекає Заходжу з залитої сонцем вулиці до перукарні вампіри, сказав Келвін. Вони обидва, вампіри. Хто? запитав я, кусаючи яблуко. Ми сиділи в Кевіна на задньому дворі. Там, у гіллі дерева на висоті 20 футів від землі, розташовувався наш саморобний будиночок. Відверто кажучи, навіть не будиночок, а просто груба платформа, збита із дощок. Кевіну було 10. Мені дев'ять Містер Ініс і містер Денофріо, вони вампіри Я відірвався від книги з коміксами про Супермена Вони не вампіри, а цирульники Ну так, цирульники і вампіри Я це щойно зрозумів Я глибоко зітхнув І всівся зручніше, притулившись до стовбура Стояла пізня осінь Листя майже облетіло. Мене ще кілька тижнів, і будиночок на дереві спорожніє до наступної весни. Я знав, коли мій друг оголошував, що він щось зрозумів, це зазвичай означало чекай біди. Кевін Отул старший лише на рік, але іноді мені здавалося, що між нами добрих п'ять років різниці. До того ж, він і виглядав водночас і старшим, і молодшим. Кев багато читав, та й уява у нього була неабияка. «Ну, розповідай», – зітхнув я. «Томі, ти знаєш, що означає червоний колір?» «Червоний колір?» «На жердині вивісці у цирульників та червона смужка, що спіралью закручується вниз». «Ну, вона означає, що це цирульня», – я знизав плечима. Тепер настала черга Кевіна глибоко зітхати. «Ну так, Томі, зрозуміло. Але чому саме червоний і чому спіраль?» «Я не відповів, тому що добре знав цей його настрій. Краще почекати. Він не витримає і сам усе розповість». «Кров!» Трагічно пошипки оголосив мій друг. Струмінь крові, котрий стікає вниз по спіралі. Цей символ цирульники це використовують уже майже 600 років. Він примудрився таки мене зачепити, і я відклав в бік комікси. Добре, вірю. І чому вони його використовують? Це був знак гільдії. У середні віки... Якщо ти робив щось корисне, то обов'язково належав до якоїсь гільдії, ну, як профспілка на пивоварні, де працюють наші батьки. І. Ну, так, так. Але чому кров? Тямуші хлопчаки на кшталт Кевіна вічно полюбляють ходити о коляса, а не говорити напрямки. Зараз поясню, я тут дещо читаю, і там сказано, що в середні віки. Цирульники були ще й хірургами, а хворих вони лікували так. Пускали їм кров. І. Що? Пускали кров? Ага. У них же не було ніяких справжніх ліків, нічого такого. Якщо хтось хворів, ламав ногу, тоді хірург, вірніш цирульник, тільки й міг, що пустити кров. Вони часто й лезо використовували одне й те саме для гоління і для кровопускання, а ще вони ставили хворим п'явок. Жах! Я здригнувся. Так, але це ніби допомагало. Іноді. Думаю, через кровопускання або п'явок знижується тиск, і тоді можна зняти жар або якось так. Але найчастіше. Хворі просто помирали швидше. Їм би переливання зробити, а не п'явок кровососів. Я сидів і розмірковував над його словами. Кевін іноді видавав такі дивовижні речі. Раніше я думав, він бреше, а потім, у четвертому і п'ятому класі, якось почув, як мій друг поправляє вчителів, і вони з ним погоджуються. Отже, ні, не брехав. Дивакуватий трохи, але не брехун. Вітерець зашурхотів рідким б'яночим листям. Вийшов дуже сумний звук. Адже ми так любили літо і так не хотіли зими. Ну, гаразд. А до чого тут вампіри? Цирульники ставили людям п'явки років двісті тому. І саме тому ти думаєш, що Ініс і Денофріо вампіри? Господи ну ти божевільний. Середні віки закінчилися понад 500 років тому, а не 200 наоза. Мені завжди страшенно хотілося його штурхонути, коли він називав мене на прізвище, та ще й таким огидним вчительським тоном. Але саме знак Гільдії наштовхнув мене на цю ідею. Подумай, у яких іще ремеслах зберігся подібний знак, га? Я ображено сопучи знизав плечима і зав'язав шнурівку. Ну гаразд, нехай на жердині кров, але це все одно не означає, що вони вампіри. Очі у Кевіна завжди ставали зеленішими звичайні, коли він був чимось захоплений або ж сквильований. А зараз вони стали зовсім-зовсім зелені. Друг нахилився до мене. Ти тільки подумай, Томмі, коли зникли вампіри? Зникли? Ти що, думаєш, вони взагалі існували? Та ну тебе, Кев. Мама каже, ти єдина талановита дитина, яку вона знає, але мені іноді здається, що ти просто шизик. Кевін не відповів. Його витягнуте худе обличчя через стрижку їжачком здавалося іще худішим. На блідій шкірі. Золотими порошинками проступали веснянки. Губи, такі ж повні, як і в його сестер, казали, що дівчаткам це дуже личить, зараз тремтіли від збудження. «Слухай, я багато читав про вампірів. Дуже-дуже багато. Так от, майже у всіх серйозних книгах написано, що у сімнадцятому столітті Легенди про вампірів у Європі почали сходити на нівець. Люди у них, які раніше вірили, але уже не боялися так сильно. А за кілька сотень років до цього вампірів постійно вистежували і вбивали. Виходить, що вони начебто пішли у підпілля. Угу, або люди стали розумнішими. Та ні, ти сам подумай, Кевін схопив мене за руку. Може, вампірів просто винищили? Люди навчилися з ними боротися? Ага, кілок у серце і таке інше. Напевно. Ну, а ж, тим, хто лишилися, довелося сховатися, зникнути. Але ж кров їм була потрібна все одно. А як найлегше її дістати? Я почав підшукувати відповідну уїдлову відповідь, але глянувши на його вбивчо-серйозне обличчя, передумав і просто похитав головою. Адже ми були найкращими друзями. Вони вирішили дістати кров, вступивши до гільдії цирульників, урочисто вигукнув Кевін. Більше не треба було вдиратися у чужі будинки ночами, ризикувати, залишаючи знекровлені тіла. Тепер вони самі запрошували людей до себе, і клієнти не пручалися, коли їм пускали кров або ж ставили п'явок. Мало того, вони або сім'я померлого хворого ще й платили за це гроші. Зрозуміло, чому цирульники і досі тримаються за свій символ. Вони ж вампіри, Томі. Я облизнув губи і відчув на язиці металевий присмак. Виявляється, губу прикусив до крові, поки слухав його просторікування. «Усі? Кожен це рульник і перукар?» «Ну, точно не знаю. Може, і не всі». Кевін насупився і відпустив мою руку. «Але ти думаєш, що Ініс і Денофріо точно, так?» «Ось це і потрібно з'ясувати». Очі в мого друга знову позеленіли, а губи розтяглися в усмішці. Я заплющив очі, але потім все ж таки поставив це неминуче і фатальне запитання. І як саме з'ясувати? Будемо за ними стежити. Перевіримо. Якщо вони вампіри, ми побачимо. «А якщо і дійсно? Ну, що-небудь придумаємо!» Все ще посміхаючись, знизав плечима Макевін. Я заходжу. Тут у цирульні мені все добре знайоме. Очі швидко звикають до напівтемряви. Пахне тальком, рожевим маслом і лосьйоном для волосся. Підлога вимита. На конторці, на білій ляній серветці, розкладено інструменти. Тьмяне світло грає на великих і маленьких ножицях, відбивається на перламутрових руків'ях численних брид. Підходжу до мовчазного чоловіка біля крісла. Поверх сорочки з краваткою у нього вдягнено білий халат. Доброго ранку! Доброго ранку, містер Лайлз. Він дістає з полиці велику смугасту серветку, спритно швидко розправляє її, як тореадор мулету. Я сідаю у крісло, і чоловік одним плавним невловимим рухом обертає тканину навколо моєї шиї. Вас сьогодні підрівняти? Думаю, ні. Просто поголіть, будь ласка». Цирульник киває і відвертається. Йому треба змочити гарячою водою рушники і підготувати бритву. Я чекаю. Я вдивляюся в глибинець дзеркала і бачу там нескінченність. Наша розмова у будиночку на дереві відбулася в неділю, а уже в четвер. Ми знали масу всього цікавого. Кев ходив хвостом за Інісом, а я не відставав від Денофріо. Після школи ми зустрілися у Кевіна. Ліжко в його кімнаті було завалене книгами, коміксами, напіврозібраними приймачами, електронними лампами, пластмасовими модельками та одягом. Його мати тоді була ще жива, але уже достатньо хвора і рідко звертала увагу на такі дрібниці, як спальня рідного сина. Та й на самого сина вона увагу не дуже звертала. Кевін розгріб на місце, ми сіли на ліжко і почали перевіряти записи. Свої я нашкрябав на клаптиках паперу, і на звороті спеціальної форми, яку заповнював, коли доставляв вранці газети. «Ну, гаразд. Що у тебе?» «Вони не вампіри. Мій? Точно, ні!» «Томмі, ще рано робити висновки», – насупився мій друг. «Дурня! Ти дав мені список прикмет, як розпізнати вампіра. Денофрі очистий, абсолютно за всіма пунктами!» «Ану бо, «Гаразд. Номер один у твоєму дурнуватому списку. Вампіра рідко побачиш вдень. А от і ні. Денофріо та Ініс обидва цілий день сидять у своїй цирюльні. Ми ж перевіряли!» Кевін підвівся на колінах і задумливо потер боріддя. «Так, але, Томі, там всередині темно». Я ж казав, тільки в кіно вампіри згоряють від сонячного світла. У старих книгах написано, що вони його просто не люблять. Але можуть, якщо треба спокійно виходити навіть в день. Ну так, але ці двоє працюють щодня, як наші батьки. Вони регулярно зачиняються о п'ятій і ще за світла йдуть додому. Томмі, вони обидва живуть самі. Кевін подлубався у своїх записах. «Це ж про щось має говорити». «Ага, про те, що вони мало заробляють, і тому ніяк не можуть одружитися і завести сім'ю». Тато казав, що вони ціни не піднімали вже років сто. «Саме так! То чому до них майже ніхто не ходить? Ну, стрижуть погано, от і все». Я знову зазирнув у свій список, намагаючись розібрати свої ж таки каракулі. Гаразд. Номер 5. Вампіри не можуть перетнути текучу воду. Денофріо живе за рікою, Кев. Я три дні за ним стежу. М? Він щодня її перетинає туди-сюди. Мій друг підвівся було на колінах, але наступної миті гепнувся назад. Голова його дещо схилилася. Він задумливо промовив. «Ну, я ж тобі казав, з цього приводу я не певний. Стокер про це пише тільки у Дракулі, але інших згадок дуже мало». «Гаразд, номер три. Вампіри ненавидять часник», – квапливо зачитав я йому наступного знаку. «Кев, Денофріо у вівторок вечеряв у Луїджі, Коли вийшов, від нього смерділо часником футів за двадцять. Ай, третій пункт не є найважливішим. Гаразд. У мене був іще один останній вбивчий аргумент. Тільки не кажи, що ось цей неважливий, номер вісім. Усі вампіри ненавидять хрести, бояться їх, і усіма силами їх уникають. Я витримав театральну паузу, і Кевін уже зрозумів, до чого я веду. Він опустив голову і ще нижче. Кеве, містер Денофріо, ходить до церкви Святої Марії. Щоранку перед роботою. Ти сам туди ходиш, кев? Так, погодився він. А іні ходить до Пресвітеріанської церкви в неділю. Та й тато казав мені про Денофріо. Щоправда, я жодного разу не бачив його у церкві тому що він приходить тільки на ранню месу. Як? Як вампір може ходити до церкви? Я переможно кинув записи на ліжко. Виходить, він щоранку сидить там цілу годину і витріщається на добру сотню хрестів. А ще мій тато казав, що жодного разу не бачив, як він причащається. І з надією в голосі сказав Кевін. Ого! Чудово! Тобто, якщо ти не священник, то обов'язково вампір. Просто блискуче, Кевіне. Він випростався і зім'яв власні записи. Я вже читав їх в школі. Ініс теж під жодні з пунктів не підходив. Томі, він не боїться Христа, але це... це нічого не доводить. Я все обдумав. Розумієш? Ці істоти приєдналися до гільдії, аби сховатися, замаскуватися, а отже, їм потрібно не виділятися і серед парафіян. Може, вони виробили якийсь особливий імунітет до хрестів. Нам же роблять щеплення, і ми потім не хворіємо на віспу і поліоміеліт. Я ледве стримав презирливу усмішку. Ну, а до дзеркал у них. Теж імунітет. Ти про що? Кев, я теж дещо знаю про вампірів. У твоєму дурному списку цього, звичайно, немає, але всім відомо, що вони не люблять дзеркал, тому що в них не відбиваються. Неправильно, знову завів Кевін своїм огидним вчительським тоном. Це... В кіно вони у дзеркалах не відбиваються. А в старих книгах написано, дзеркал вампіри уникають, бо бачать в них свою справжню сутність. Ну, начебто в дзеркалі вони старі, неживі або якось так. Якось так. У будь-якому разі важко придумати для них місце гірше за цирульню. Хіба що кімната кривих дзеркал у парку атракціонів. У них часом немає своєї гільдії, га? «Кев!» Кевін упав на ліжко, так наче я вбив його на повал своїми доводами. Але замить він знову підвівся на коліна і почав ритися у записах. «Була одна дивина». «Так, і яка?» – насторожено запитав я.